Imperiul Iadului, pista s-a năpustit la telefonul de campanie unde l-am auzit și plângându-se că batalionul lui a fost format din laș și că va avea nevoie de un sprijin de artilerie mult mai puternic decât primise până acum, dacă urma să încerce să realizeze o pătrundere. S-a tocmit ca o babă dintr-o piață orientală pentru numărul de mortiere de care va avea nevoie. Înainte de a consimți să lanseze un alt atac. 10. Ai zis 10. Nu fi ridicol, omule. Asta numești sprijin. Nu l-ar afecta nici pe un purice. Ridică la 20. Așa aș putea lua lucrurile în considerare. Am zis 20. Atunci aș putea lua lucrurile în considerare. Bine. E în regulă. 15 atunci. Dacă asta e tot ce puteți face. Să zicem, 15, și Dumnezeu să vă ajute dacă ne lăsați baltă. A cât colo receptorul și a adunat ce mai rămăsese din batalion pentru atacul final. Prima grenadă a pornit și obișnuitele fragmente de oameni și armament au început să fie împroșcate în aer, în partea cealaltă a câmpului. Maiorul număra cu un braț ridicat. Când a ajuns la 15, și-a lăsat brusc brațul în jos și a țâșnit în încăierare. A alunecat și a căzut. S-a ridicat cu greu în picioare, a fluturat un braț deasupra capului și a continuat să alerge cu ceea ce mai rămăsese din pionieri în urma lui. De data aceasta, atacul a reușit. Rușii s-au retras sub presiunea atacului. Au fost aruncate grenade de mână între așelele de comunicație și în adăposturi. Au fost bărâte explozive în gurile tunurilor. Puștile mitraliere au rătrat. Oamenii s-au decapitat unul pe altul cu târnăcoape și lopeți și s-au străpuns cu baioneta. Maiurul a fost găsit cu un trabuc proaspăt în gură, zăcând pe spate alături de un ofițer rus. Amândoi erau morți. Ei nu erau decât doi dintre cei omie care muriseră în ziua aceea. Înainte să putem consolida poziția greu câștigată, siberienii au lansat un nou atac. Din senin au năvălit puzderie asupra noastră, oameni cu ochi mici oblici, îndesați și lați în numeri, cu picioare scurte și brațe lungi, strigând cu voci răgușite cuvinte de laudă despre Stalin. Ne-am luptat cu ei în tranșee și afară din tranșee, alunecând și călcând în sângele și mațele morților. Dar siberienii erau încăpățânați și de neclintit și încet, dar sigur, ne-au respins pe calea pe care venisem. Peste tot în jurul meu, oamenii se poticneau, cădeau și plângeau fugind. S-a rostogolit spre mine o grenadă și cât era paci să pe ea. Am sărit într-o parte ca un cal speriat, am înșfăcat-o și am azvălit-o în mijlocul unui grup de siberieni care veneau spre mine. Unda de șoc a exploziei m-a aruncat într-o parte și am aterizat într-un crater, direct deasupra unui om proaspăt ucis, care zăcea chircit într-o băltoacă de sânge, cu capul atârnând moale și cu conținutul burzii spârtecate revărsat peste picioarele mele. Am scos un țipăt de groază și m-am târât afară. Am început să fug în nebunit de panică, dar se părea că siberienii sunt peste tot în jurul nostru, trăgând din toate direcțiile deodată și nu vedeam nicio cale de a scăpa. Și atunci, brusc, l-am zărit pe portare trăgându-se și trăgând rafală după rafală de la șold. Am luat-o spre el, sărind în gropii de proiectil și alunecând în băltoace de sânge și ulei, în graba mea să-l ajung. M-am simțit mai liniștit în clipa în care am fost cu el. Porta era imună la gloanțe, porta era indestructibil. Era imposibil să-ți imaginezi un glonț inamic, găsindu-și Sinta în trupul acela tare și uscățiv. Atât timp cât eram adăpostit în spatele lui, eram în siguranță. Ne-am continuat fuga impetoasă, retrăgându-ne Dumnezeu știa unde. La un moment dat l-am întâlnit pe pastorul Fisher, care rătăcea pe câmp cu o gaură într-o parte a pieptului, prin care se vedea plămânul. Unul dintre camarazii săi buiști l-a târât peste sfărâmături spre noi. Nu te neliniști, bătrâne, o să te ducem înapoi cu bine. O să avem grijă să te vindeci, nu o să te lăsăm să mori. Într-un fel oarecare pentru acest om părea deosebit de important ca pastorul Fischer să nu moară. Poate într-un fel acesta devenise un talisman, un simbol al speranței. Dacă el putea supraviețui, atunci cu siguranță puteau și ceilalți. Atâta timp cât Fisher trăia, însemna că Dumnezeu nu i abandonase întru totul a venit în fugă un brancardier, dar când a văzut că Fisher era vuist, s-a întors și s-a dus să caute pe cineva mai demn de ajutorul lui. Morfină era puțină și nu putea fi risipită pe oameni ca pastorul Fisher. Lăsați-mă să mor!" a zis bătrânul. Lăsați-mă aici și lăsați-mă să mor! Eu nu sunt important!" Colegul pastorului i-a așezat brațul după umăr și a început să-l tărească cu greu spre iluzoria siguranță a unei gropi de proiectil. Nu o să mori, nu o să te lasă să mori, o să te duc înapoi, o să te bag în spital. O să am grijă să-ți dea tratamentul cuvenit, dacă acesta va fi ultimul lucru pe care îl voi mai face vreodată. Nu te mai tângui, bătrâne. Pentru Dumnezeu nu te mai tângui. Eu fac tot ce-mi stă în putință, ce pot să fac mai mult? Au căzut împreună în groapa de proiectil. Pastorul Fisher stătea întins cu capul în pala camaradului său, iar sângele păta pământul. Undeva în apropiere a explodat un proiectil. În spatele lor în pădure, o mitralieră a început să tragă. E, cum te simți bătrâne, spunem ceva. Spunem ceva, spune orice vrei. Dar vorbește pentru numele lui Dumnezeu. Nu mă lăsa singură aici. Fața pastorului era scoa și pământie. Buzele i se învinețeau. A mai explodat un proiectil ceva mai aproape decât cel dinainte. Acum nu o să mai dureze mult, bătrâne. Te-a mai lăsat durerea? Poate că da, poate îl mai lăsase durerea. Pastorul Fischer tăcea acum. Ochii îi erau închiși și gura îi atârna deschisă. Sângele părea că nu mai curge atât de repede cum cursese. De ce nu te rogi, bătrâne? De ce nu te rogi pentru noi? Mm, nu poate fi dăunător. Nu mai putea fi dăunător. Ar fi putut fi chiar folositor. Dar timpul pentru rugăciune venise și trecuse. Pastorul Fischer murise în cele din urmă. Arma politică cea mai bună este arma teroarei. Cruzimea impune respect. Oamenii n-au decât să ne urască dacă vor. Noi nu le cerem dragoste. Doar teamă. Himmler. Discurs adresat ofițerilor SS la Harkov, 19 aprilie 1943. Nicolae Kaminski fusese profesor la Briansk în Ucraina. Mama sa era poloneză, tatăl său german, iar el era un nazist de o loialitate înverșunată. În timpul lui 1941-42, a pornit cu o mână de fanatici ca și el să lupte împotriva partizanilor. Avea 35 de ani și cruzimea lui devenise proverbială. Era autodidact în arta uciderii lente și cunoscut a fi inventat mai multe torturi decât inventaseră chinezii. Himmler a auzit de el prin în furerul Berger, și imediat i-a trezit interesul. A dispus să fie adus la Berlin, nutrind un respect crescând pentru capacitatea acestuia de a pricinui suferințe semenilor săi. Începând din momentul acela, ucrainienii au dobândit în ata Rice, furerului, un statut aproape egal cu germanii. Cariera lui Kaminski a fost meteorică. În ciuda handicapului inițial de a nu aparține rasei superioare germane, a devenit totuși SS, brigadă în Führer și general de divizie în armata SS, în mai puțin de trei luni, puterile lui erau atât de mari, încât nici ofițerii de cel mai înalt grad din armată nu îndrăzneau să vorbească pe față împotriva lui. Spre sfârșitul lui 1942, generalului Kaminski i-a venit ideea de a crea o republică germană în provincia Locot, care pe vremea aceea era plină de partizani și luptători de gherilă. Brigada lui era formată din șase mii de oameni, cei mai mulți dezertori din armata rusă. Era compusă din 8 batalioane de infanterie, un batalion de tankuri, două plutoane de artilerie, un pluton de cazaci și o companie de pionieri. În mai puțin de doi ani, Kaminski și cei șase ai lui i-au uimit pe cei care îi criticau, curățind provincia Locot de toți cei care îi tulburau liniștea și anexând o Germaniei. În primăvara lui 1943, Himmler a dispus transferarea Brigăzii în regiunea Lemberg din Polonia, unde Kaminsky s-a depășit pe sine însuși, răspândind moarte și distrugând totul pe unde mergea. Numele lui a devenit sinonim cu ura și teroarea, dar noi nu le cerem dragoste, doar teamă. În jos pe coasta muntelui, sergent Bayer, sergent Bayer, jucam pașnic cărți când am auzit strigătul. ort a ridicat o sprânceană spre bătrânul care își fuma calm, pipa urât mirositoare și își studia mâna. – Mai iau una, a zis. Micuțul i-a dat o carte. Un zâmbet ușor de satisfacție a luminat fața bătrânului. – Nu pot pierde, a zis și și-a lăsat mâna pe lada de muniții care ne servea de masă. Micuțul s-a încruntat și i-a aruncat a cincea carte. – Sergent Bayer. Strigătul s-a auzit din nou. L-a văzut careva de aici pe sergentul Bayer? – Mi-am strâns cărțile și m-am prefăcut că le arunc. Cred că te strigă cineva," am zis. Am avut o vagă speranță că nu mai puteam continua jocul. Primisem un nas și mi se urcase la cap. Pusesem la bătaie întreaga mea soldă pe anul următor pe un decar și m-am ales cu o mână de gunoi. Un tip de la plutonul antitank, am zis, întorcându-mi capul ca să văd. A observat că mă uit la el și s-a apropiat imediat. Sergent Bayer a zis. Ochii au poposit o clipă pe fiecare dintre noi, apoi s-au oprit asupra bătrânului. Tu ești sergentul Bayer? a întrebat. Te caut de 30 de minute. Unde naibai ai Bayer, fost? Exact aici tot timpul, a murmurat bătrânul, Ce-i cu panica asta. Trebuie să-ți adun plutonul și să vii cu mine. Alocotenin -ne colonelul Schmelz e deja pe drum cu grupul de asalt, și voi trebuie să mergeți cu ei. Sunt în partea cealaltă a râului. O să vă arăt eu drumul. Du-te de-a dura și lasă-ne în pace," a zis porta, fără să-și ia ochii de la cărți. Avem lucruri mai bune de făcut. Dă mâna și..." Plin de amabilitate, micuțul a dat pe față un șase. Bătrânul s-a uitat cu regret la levata lui de cinci cărți, indecis între chemarea datorii și ispita unei mari sume de bani. Eu însumi eram în aceeași situație, dar în cazul meu, alegerea era oarecum mai ușor de făcut. Mi-am aruncat jos cărțile, am înșfăcat pușca și am sărit gravnic în picioare, răsturnând din întâmplare lada de muniții. Micuțul s-a uitat la mine cu acrală. acreală. Unii dintre noi sunt foarte dornici să plece ca să fie uciși," a zis. Câtuși de puțin," am răspuns. Mi-am îndesat șapca pe cap și mi-am strâns centura cu încă o gaură. Nu-mi place însă ideea de a face un locotenent colonel să aștepte." Ție, prieten, a zise fremitor micuțul, care știa foarte bine că ședeam acolo cu o mână de gunoi și mă rugam să scap. Wolf, vechiul amic al lui Porta, a apărut să ne vadă cum plecăm. Complimentele mele lui Skaraotski, a zis, după cum se pare o să vă întâlniți cu el înaintea mea. Am avut un sentiment neplăcut că probabil așa va fi. Cu toată grija mea exprimată de a l face pe în colonelul șmelț să ne aștepte, era ceva deosebit în legătură cu această misiune ce îmi disprecea în mod instinctiv. Călăuza ne-a trecut în grabă codul printr-un foc puternic de artilerie. În cealaltă parte a râului, pământul se înălța brusc și nu după mult timp ne-am pomenit în șir indian, străduindu-ne să urcăm o pantă îngustă ce părea aproape verticală. Vorbea despre prestematul de Scaraoțchi, a bombănit micuțul, în timp ce suflam, gâfâiam și cădeam la tot pasul. În felul în care mergem o să-l întâlnim mai degrabă pe afurisitul de Sfântul Petru. Călăuza și-a întors capul să-l privească. S-ar putea să ai dreptate, a zis, s-ar putea foarte bine să ai dreptate. Bătrânul s-a oprit o clipă să-și tragă sufletul. Ce este asta de fapt? a întrebat. Ce este? Călăuza s-a oprit de asemenea și a pus mâinile în șolduri și a zâmbit ironic. Bine că întrebi. E o misiune nenorocită de sinucidere, asta este. Dacă vrei să-mi ascultați sfatul, plecați naibide bine aici cât mai repede, înainte de a veni rușii și a vă tăia retragerea. A făcut semn cu degetul mare înapoi spre pod. Cât timp crezi că o să mai stea acolo? Bătrânul s-a încruntat. Tu ce ai de gând, a zis. Eu, omul a râs. Nicio grijă, o șterg înapoi după ce vă duc pe voi acolo. Nu stau să văd paia de sânge. Am ajuns în cele din urmă în vârf și ne-am prezentat la în colonelul care arăta ca rămas de la potop. Mâinile pline de vene îi tremurau. Ochii erau triști și cu pungi. Fără îndoială, războiul nu era ceea ce fusese în tinerețea lui. Capitanul regimentului pe care îl schimbam a predat colonelului poziția prinde de recunoștință. Potica asta de aici, a zis arătând cu mâna spre Panta pe care tocmai ne trudisem, e singurul drum pe care rușii îl pot folosi pentru a întreprinde un atac. Nu există o altă cale în sus sau în jos. După cum puteți vedea, poate fi ușor apărată cu două mitraliere. De obicei, noaptea nu avem probleme, e riscant, dar în timpul zilei s-a oprit și a ridicat din umeri. E bine, oricum, veți reuși să mai mențineți câteva ore. Asta e tot ce trebuie, doar câteva ore, așa a zis generalul. Rezistați până veți vedea semnalul de retragere și atunci fugiți cât vă țin picioarele. Vom trage trei rachete. Trei rachete versi. În clipa în care le vedeți, dați ordinul de retragere și vă întoarceți la pod în pas alergător, înainte de a fi aruncat în aer. Peste rând nu există altă trecere, așa că nu riscați să vă tăiați singur retragerea. Ne-am ocupat pozițiile, așa cum ni s-a indicat, de către călăuză. Sus pe stânci, unde ne găseam acum firește, erau făcute parapete și fante de observare. Capitanul și oamenii lui au plecat. Peste tot în jurul nostru se găseau lăs cu muniții, coșuri cu grenade pentru mortiere, grămezi de mine și grenade de mână. Micuțul s-o păia printre ele ca un copil emoționat, servindu-ne din fiecare cu câte una. Deci aici le ascundeau. A luat câteva grenade și a început să facă junglerii cu ele. N-am mai văzut așa ceva din 1937. Dumne Dumnezeu știe ce-i cu toate astea aici, a zis Barcelona, care era tăcut și supărat de când sosisem. o să avem toate șansele să le folosim. A făcut un semn cu mâna în josul coastei. Nu suntem decât niște croști cocoțate aici pe grămada asta nenorocită de pietre. Și un orb cu ce ne-ar putea nimeri. De ce n-ai nu-i acorzi o șansă fundului ăla și nu înceteți cu apurisita asta de văicărea, l-a zis Porta. Cel puțin am scăpat de blestematele alea de tranșe. Prefer să stau într-o tranșe decât cocoțată aici pentru tragere de instrucție, a replicat Barcelona. Porta l-a ignorat. S-a așezat confortabil într-un cerc de stânci și a scos coborașul de postav verde și l-a întins pe pământ. Are careva chef de joc, a zis. I s-au alăturat legionarul și bătrânul. Eu am luat o talangă care zăcea pe jos și am scuturat-o cu titlul de experiență. Zgomotul pe care l-a făcut i-a expediat pe toți să-și cautea de cu mâinile puse pe urechi. Trebuie să recunosc, eu însume am fost puțin deconcertat. Mai fă asta odată, a zis Barcelona cu vocea întretăiată. Când ultimele ecouri ale dangătului s-au stins în munți și o să te trezești cu cisma mea drept în fundul ăla furisit al tău, am pus talanga cu grijă pe un petic de iarbă. De unde să știu că o să facă un zgomot atât de afurisit, am zis. Doar nu sunt o vacă pierdută, nu? Am stat și m-am gândit în timp ce ceilalți și-au reluat în jocul de cărți întrerupt. Din gând în când, colonelul venea să ne vadă. În ciuda anilor pe care îi avea în urma lui, acum era trimis prima oară pe linia frontului și se vedea limpede că era mort de frică. Micuțul încă își mai târa după el sclavul, pe fostul gesta povist, Luț. Acum omul nu mai era decât o umbră palidă a agresanului de altădată, dar, printr-o minune oarecare, supraviețuise fără măcar o zgârietură. Cred că asta o să fie marea ta șansă, l-a informat cu blândețe micuțul. Când o să sune retragerea și noi vom începe să plecăm, o să te las aici să acoperi cu foc trecerea și să împuști cât mai mulți ruși. Ai înțeles? Rămâi și traci tragi ca nebunul până când termin muniția. O să-ți dea o medalie pentru asta. Luț și-a lins nervos buzele. Portează a zâmbit răutăcios. Nu-ți fă griji, amice, o să intre în analele istoriei. O să faci faimos acest regiment. Va veni o vreme când toți vor citi despre tine în cărțile cu poze. Fostul gest apovist Luț, care s-a aruncat neînfricat în mijlocul hoardei înăvălitoare. Deși piciorul stângi a fost retezat de un proiectil rusesc, el l-a luat și l-a învârtit în jurul capului ca pe o măciucă. A reușit să ucidă 600 de soldați siberieni înainte de a primi lovitura mortală, dar vârându-și capul sub braț, a continuat să lupte vitejește cât timp i-a mai bătut inima. Iisuse Dumnezeule!" a zis portaștergându l și lacrimile. Nu este îndușător. Să te gândești că patia mai poate încă produce asemenea eroi." Apropo de eroi, a zis Gregor, mă întreb ce s-a fi întâmplat cu bătrânul Veltaim. Veltaim? Ne-am uitat la el nedrumeriți. Cine era Veltaim? Numele îmi sună parcă puțin cunoscut, a recunoscut legionarul. Nu ne-am dat seama despre cine vorbea până nu ne-a ajutat Gregor să ne amintim. Walter, baron von Weltheim, comandantul nostru de divizie, care ne inspectase pentru scurt timp în noroiul și în mlaștinile de la Matorita, și după aceea plecase cu pianul de concert și două camioane încărcate de efecte personale, iar de atunci nu mai văzusem și nu mai auzisem de el. Legionarul a ridicat din umeri. O fi sănătoși și a fără în blindat cu aur, fără îndoială gin și gândindu-se cum ar putea da ordinul pentru încă o retragere strategică, reușind totuși să o facă să sune ca o victorie. Lași și dat, probabil, a zis Barcelona omorât. Probabil toată blestemata de armată s-a retras până acum. Noi suntem vieții fraieri, lăsați în urmă ca un gest de adio. Plasați aici, pe o grămadă de stânci nenorocite la dracu un praznic, așteptând să fim măcelăriți. Toți plângăcioșii ca tine, a zis micuțul, merita al naibii să fie măcelăriți. De ce nu rămâi în urmă cu luț să câștigi o medalie? Colonelul umblă neliniștit încoace și încolo, așteptând semnalul celor trei grenade verzi care nu venea, dar puțin timp după miezul nopții orizontul a izbucnit în flăcări și pământul stânco s-a huruit și s-a cutremurat sub picioarele noastre, când rușii au deschis focul cu artileria grea. Ce naiba se întâmplă? A strigat șmelți, înfăcându-și binoclul. Cine naiba trage? În cine? Rușii, domnule, calm și sigur ca todeamuna, Barcelona și-a luat locul lângă colonel. Se pregătesc de atac în timp ce trupele se retrag. Ar fi nebun să nu o facă. E marea lor șansă. A privit calm, la orizontul plin de fum, apoi și-a lăsat binocul în jos. Ce ne facem? A zis. Trebuia să tragă rachetele. Noi urma să stăm aici până vedeam rachetele și a trecut o mână peste frunte. Ce sugerezi să facem, sergent? Probabil tu ai mai multă experiență decât mine cu asemenea teren. Ești pe aici de mai mult timp. Spunem ce crezi că ar trebui să facem? Să le lăsăm naibii de rachete și să plecăm de aici. A bombănit porta. Bătrânul a ridicat o sprânceană prevenitoare. S-a întors spre colonelul care tremura. Cred că probabil ar trebui să coborâm și să vedem ce se întâmplă, domnule colonel. Să vedem dacă podul mai e acolo. Nu cred că facem un lucru bun rămânând aici și, într-adevăr, nu... Bubuitul unei explozii a sfârșit brusc în tunericul, întrerupând propoziția bătrânului. Toți am fugit la parapet să ne uităm. Pe toată lungimea orizontului se ridicau spre cer gaizele de flăcări. M-am uitat la fața colonelului. Era cenușie și solzoasă, iar buza de jos îi tremura. Cred că asta e, a zis bătrânul. Cred că am amânat lucrurile prea mult, domnule colonel. Prosti, colonelul s-a îndreptat. Prostii sergent. Da. N-ar arunca podul în aer fără să dea mai întâi un semnal. A gesticulat nervos cu o mână albă ca hârtia. Ia acești trei oameni și coboară acolo să vezi ce s-a întâmplat. Eu te voi urma cu restul companiei. Foarte bine, domnule colonel. Bătrânul s-a întors spre noi. Sven, micuțul. Porta. Și-a avut pușca în bandulieră și a făcut semn din cap în direcția râului. Haideți! Iarăși noi, am zis. Fira la naibii a bombănit porta. Bătrânul s-a întors spre el furios. Vrei să-ți închizi a aia de gură și să faci ce ți se spune? Porta și-a trântit protestatar, jobenul galben pe cap și-a pornit în urma bătrânului, folosindu-și arma ca baston. Micuțul a alunecat și a căzut pe panta abruptă de stânci, iar mitraliera i-a luat-o înainte, zângănind și făcând un zgomot ca o bubuitură de tunet. În jurăturile micuțului a urmat-o îndeaproape, pentru Dumnezeu a zis bătrânul furios. Barcelona s-a plecat peste parapet și a strigat la noi. De ce nu luați un megafon ca să le spuneți că veniți? Restul companiei ne-a prins din urmă destul de curând. Se părea că se singuri, că aștepta destul de mult timp și în consecință și-au pus armele pe umăr și-au pornit, lăsându-l pe colonel să-i urmeze sau nu, după cum era voia. Era evident că omul era absolut nepotrivit pentru a comanda. Minte de capră bătrână a bombănit porta. Ar fi trebuit pus la saramură de mulți ani. Noaptea era caldă și apăsătoare și am transpirat coborând pe aceeași potecă îngustă, pe care urcasem doar cu câteva ore mai devreme. Era plin de țânțari care se ridicau din laștinile de jos. Simțeam mirosul familiar, urât și greu emanat de mâl și știam că undeva acolo jos se găsea inamicul. Departe înaintea noastră, micuțul a tras pe neașteptate două focuri de avertizare și am presupus că îi simțise peruși. Colonelul a strigat un ordin vag și isteric, dar oamenii urma să deja ceea ce devenise instinct și săreau la o parte din botecă ocupându-și pozițiile, instalând mitralierele și mortierele. L-am văzut pe peluț, gemuit după un bloc de stâncă. Tremura atât de tare încât îi auzeam dinții crănțănind. Uită-te la el!" a zis badrocoritor Barcelona, care își recâștiga se obișnuita bună dispoziție acum. Când sosise timpul de acțiune, e ca o budincă de orez nenorocită. Gregor s-a târât până la el și a vârt amenințător revolverul în coaste. Ține minte, a zis. O singură mișcare greșită și ajungi în cer, amice. Aici nu dăm prea mult pe gesta poviștii. Din josul potecii a răsunat o serie de împușcături. Apoi brusc a apărut bătrânul. S-a uitat în jur după colonel și după ce l-a descoperit într-un șanț, s-a dus calm să-i raporteze. Ruși peste tot, domnule colonel. Nu avem nicio șansă să trecem printre ei. Am reușit să lichidăm o grupă, dar întreaga zona e împânzită de ei. Cred că lucrul cel mai bun pe care îl putem face e să stăm liniștiți și să așteptăm ca să vedem ce au de gând. Înainte să poată răspunde colonelul, cerul de deasupra noastră a fost brusc, inundat de o lumină puternică. Plin de bucurie, colonelul a sărit în picioare. Semnalul nu, domnule colonel, bătrânul a împiedicat să se ridice apăsându-l în jos tocmai la timp pentru a evita o altă rachetă care a explodat deasupra noastră. Ei, inamicul, încearcă să ne localizeze. N-a mișcat nimeni. Am rămas unde eram, ascunși printre stânci, în timp ce rachetele zburau pe deasupra noastră, parcă de o veșnicie. Gregor își ținea revolverul înfipt în coastele lui Luț. Bătrânul se ținea respectos de colonel în siguranța oferită de șanț. Cea mai mică mișcare ne-ar fi putut trădea prezența. Ultima rachetă s-a înălțat în întuneric. A descris un arc deasupra noastră, inundându-ne cu lumină, apoi încet, foarte încet a căzut dincolo de râu și s-a stins. Gata. Bătrânul a ajutat pe colonel să iasă din șanț, apoi a început să-și umple pipa cu tutun. Cred că ar trebui să ne pregătim pentru acțiune, domnule colonel. Cei mai mulți dintre noi erau deja ocupați. Hai. Haide și legionarul punea o minete de-a lungul potecei înguste. Porta pregătea cocktailuri Molotov. Gregor. Gregor și Barcelona camuflau mortierul cu ramuri de copaci. A fost așezat la distanță de drum și îndreptat în direcția din care trebuiau să vină rușin. Micuțul ședea pe o stâncă, fixând fericit grenade pe calupuri de dinamită. Ca arme acestea erau foarte periculoase pentru cine le mânuia, dar făceau un zgomot grozav, ceea ce pentru micuțul era suficient. Nu părea deloc îngrijorat de perspectiva de a rămâne fără cap sau de a-i fi smulse brațele din încheieturi. Nimeni nu vroia să se apropie de el. Colonelul trecea agitat de la un grup la altul, dând o serie de ordine contradictorii, toate fiind discret, contramandate sau corectate de bătrânul care venea după el. Când a, când a ajuns la micuțul care stătea cocoțat pe stâncă, jucându-se cu lada cu grenade, s-a întors îngroziți pe bătrânul. Sergent, caporalul ăsta știe ce face? E debil mental? Își dă seama că poate sări în aer? Nicio teamă, domnule colonel. Nervos, bătrânul a îndepărtat pe colonel de micuțul și de jucăriile lui mortale. asta e distracția lui. Distracție, a zis colonelul, tipul e cretin. Bătrânul a fost cutit de efortul de a răspunde. De undeva de jos o mitralieră a deschis focul și auzeam cum cad în josul coastei bucăți de stâncă sfărâmată. Asta e, a zis bătrânul calm. Au pornit. Haide a apărut brusc, târându-se pe pantă în sus. Și-a dus un deget la buze și-a arătat tăcut în josul potecii spre câteva tufișuri. Am privit toți într-acolo prin semi întuneric. Bătrânul a ridicat din sprâncene. Ce este la ce trebuie să ne uităm? Doar câteva tufișuri nenorocite. Tufișuri nenorocite care nu erau acolo acum o jumătate de oră, a zis Haide. Bătrânul a privit din nou. Ești sigur? Al naibii de sigur. În partea aceea nu erau decât stânci. Colonelul a poxnit din limba nerăbdător. Fleacure a zis: "Cei cu aminităi, sergent. Toți sunt sublimita normală?" Bătrânul s-a încruntat. "Sergentul Haide este unul dintre cei mai buni soldați din întregul regiment, domnule colonel." Era antru totul adevărat. Era el poate un netrebnic și un ticălos și pe deasupra nazist, dar orice s-ar spune nu se putea nega că era un soldat estoinic. În ciuda încrederii sale fanatice în partid, el urma să sfârșească după 20 de ani de la terminarea războiului ca locotenent colonel în armata rusă. Nu erau pentru un copil din mahalalele Berlinului. Colonelul a privit cu aroganță la Haide. încerc să ne spui că o întreagă plantație de arbori a răsărit pe neașteptate din senin? Tufișul, domnule colonel, a zis Haide. Sunt tufișuri. Tufișuri sau copaci, sergent, ce importanță are? Ai auzit vreodată de un tufiș care crește cu viteza de 2 metri pe oră? Nu, domnule colonel, n-am auzit, a zis. Haide, aș fi mult mai fericit dacă aș fi auzit. Brusc, bătrânul a inspirat profund. Toate privirile s-au concentrat asupra tufișurilor de jos. În timp ce priveam, două au ieșit din rădăcini și au început să umble. Au înaintat râși câțiva metri, apoi s-au oprit. O altă pereche le-a urmat, apoi o alta și o alta. Luța a scos un țipăt de spaimă și Gregorii a acoperit gura cu mâna. Micuțul a luat una din armele confecționate de el. Colonelul a rămas cu gura căscată. Când dau semnalul, a zis bătrânul, a ridicat o mână. Toți au urmărit ca ereții. Brațul a căzut și 136 de grenade de mână au fost azvârlite cu putere. Tufișurile umblătoare au început să țipe de durere. Printre stânci s-au văzut fugi siluete întunecate, zgomotul exploziilor s-a stins și praful s-a așezat peste un haos de carne sfâșiată și membre retezate.